Това, което чуваме, е звук от а, представането на фестивала LUMIX «Нощта на събота срещу неделя». За голямата католическа общност в а, Пловдив това е «Нощта на очакването». А за арт-хората в а, Пловдив това беше времето за един необичаен експеримент. Ние тук чуваме, чуваме музиката от, в изпълнение на музиканти, които са част от нещо като светлинни скулптури или светлинни скулптурни инсталации в Цар Симеоновата градина, фестивал на светлината. Основният инициатор и вдъхновител е Емил Миращиев. Съвременен художник, който свързваме с Пловдив, с Дружението Изкуството днес, един от основателите на авангардната група РП, организатор на фестивалите Лумикс и Фасада, както и на множество съвременни изложби. Той беше и художествен директор на апликационната книга за Пловдив 2019. Добър ден, господин Мирачев. Добър ден. Това, което слушаме в момента е Флей. част от флейта. флейта, част от една от тези. Скулптурно-светлинни инсталации, светли обекти в тъмното на града, в парка в центъра или в Столипиново. Каква е идеята? Ами идеята е общо взето да се покаже светлинното изкуство като вид а, медия. Той е равносилно както живопис, по-познатото графика, скулптура, а, светлината също като жанр, Светлинното изкуство е като жар много популярен в света и не е на Такива фестивали, като този фестивал на светлината, в момента са едни от най-актуалните. Почти няма голям европейски или световен град, в който да няма фестивал на светлината, или ако няма, то до година ще има. Тоест, всяка година никнат като гъби, деца казва, следъж. А ние стартирахме с този проект през 2016 година, след това влезна в апликационната книга а, на Повдив в Европейска столица на културата и е подкрепен от фундация Повдив 2019. За 3 години, фактически това е последния етап, който показваме и решихме да по някакъв си начин да увладеем и да преосмислим и да включим заедно във всичко това нещо от Цар Семиалната градина, защото тя самата е едно произведение на изкуството. И с наместа на, и то не груба намеса, доста интелигентна, с специфични за самите пространства неща, които са създадени специално за, за Цар Семиалната градина. Се получи наистина една невероятна приказка, една, едно приключение, за, през което хората можеха да минат, и всички, които го посетиха наистина. Според това, което чух, не съм питал какви са нещата, но това, което дочувах оттук нататък, а, от тук нататък от а, разни места, беше, че бях страшно много доволни. Ние сега след малко ще чуем реакциите. Да. А, това е Да. Но а, преди това искам да питам така с известно намигане. А, защото аз помня, ако бъркам, ме, поправете, а, помня а, фестивал на светлината и е в Баня Старин. Да, да, това нали? беше първото издание. Да. То беше с работилници, беше голям купон, концерт в Столипино. Пак имаше връзката това. с Столипино? Да, да, разбира се, аз още.. Този модул Столипино го вмъкнахме много сериозно в аплекционната книга. Въобще дори беше идеята да разбием гетото чрез... С с ножа ходолис, на изкуството. Точно така. <laughs> а, разбира се. И това е, според мен, също един от начините да се случи. Не единствено, но един от начините и по-малко, по-малко. То не стават бързо тези неща и тогава имаше и в Банестрина, имаше и в публичните пространства, но тогава беше бюджета малко по добър така че си го позволихме. Сега сме с овязан бюджет и просто само това може да си позволим. Аз точно това се чудех дали избора на Цар Симьоновата градина идва заради липсата на достатъчно добре оборудвана и мащабна зала за съвременно изкуство, която е да отговаря тема. на всички изисквания. Това е голямата тема на града и се надяваме да има такава зала, така че сега сега още с голямо закъснение, ми няма, и абе гледам, че горе-долу в салата позавършват, се надяваме в близко време да има такава зала. Въпросът е, че сега в момента, когато има много активни събития и когато имаме, наистина, аз сега на 4 май откриваме дигитални екологи един много мащабен проект световния мина от. Съвременната сцена, които имат изискване естествено за по други пространства и аз сега, някакси с кураторката димитрия на село трябва по някакъв начин да, да адаптираме така нещата, че да работим с тази даденост. Да кажем, възклада и е 250 метра височина, която е пълно абсурд за такива неща в областта на съвременното изкуство. Хубаво, че еми и банестър на Центъра на съвременното изкуство, който развихме повече от 20 години. Там ще бъдат разположени по нещата, които изискват по-голяма височина. Така че общо детето компенсираме, но нали се съгласни, ако имате една нормална галерия, както има по цял свят, или изложбени пространства, или халите, както се работи по друг начин малко по-лекачко и по-безкомпромисно, защото сега това са компромисни решения. Но все, пак, но все пак, връзката с тази централна градина, която е така титулована по един царствен начин, наистина центъра на града, свързано обаче с Толипиново, задължително трябва да провокира в нас а, действително въпроси. Виждаме ли периферията на града и гетото, когато сме в центъра и си мислим, че сме велики артисти, творци ами за... или пък бизнесмени? Ами за съжаление, а, а, забелязвам, че много от хората са настроени абсолютно негативно към Столипино, което за мен е очудващо, ако продължава този негативизъм, няма нищо да се случи. Общо заето а хората трябва да бъдат малко по-толерантни да по и по-отворени, въпреки, че по-да си го кичим, че толерантен етнос и същото, нали, жителство, но това наистина е едно от големите проблеми. Пък, Не е само това, ние виждаме как на околните села непрекъсно това са някакви заложени а, минни полета, лимонки непрекъсно изграмяват някакви проблеми. А, значи има страхотен проблеми, и той е на говоря на политическо, държавно и на по-високо ниво. Защото ние като културни институции се опитаме да правим а това са някакви такива светлинки а, в пространство, които нито имаме такъв ресурс, но това вече трябва да залегне в образование и така нататък. Но пък... Ние правим събитие, което е, да кажем, за някакой ден, то това... и, и все пак и променя, защото всеки в Столипен опита айде пак ли ще има е Омикс, айде не пъкъсто пишат по Фейсбук. Страшно са така доволни от това, което се случвало. Казват, че такова нещо не се е случвало. И, и аз мисля, че нещата не би трябвало да сме толкова комплексирани и да сме задръстени. Трябва малко по-голяма отвореност. Всъщност, това видях в а, хората, които в тази тъмна нощ, тъмна и студена, необичайно а, студена нощ, беше, бе. а, възприемаха и комуникираха с тези светлини инсталации. Затова сега ви предлагам минутка от това, което видях. По-точно чух в тъмното защото си беше тъмно въпреки светлините обекти. Ето какво правяха хората с тях. Ето, ето, ето, ето. Не, то е яко. Да хвана с това е просто силуете, как се завъртя. завъртял. А харесва ли ви тази идея за такива скулптури светлини? Да, идеята е много добре за фотография. А вие се занимавате с фотографията? Не, аз просто се. Си... Да, да, да, аз <сълт> съм фриър, не съм готов с фотография. Това са не качваме с точно okay, с да. но и това правят аз някои е, от тези, които се занимават с фриран. Реално спортът предголява нещо, което Как ви го безсна точно. От точка А от точка Б минават по най-бързия начин. Да, да, това, което ви казах всъщност в момента се отнася за паркура, пък за фрирана трябва да има и доза сложност за всичко това, което се се а, как гледате на тази идея да, да, да има такъв тип а, изкуство в парка, нощно през светлинни обекти. -ми, това като цяло е готно, даже ония е ден, като минахме, да са... видях да се как някакви хора почнаха да слагат с някакви такива чорапи, реално на, да? на лампите. Не, викам си, тук сех, колко ще го правят, какво ще го правят. Някакъв фестивал сигурно ще има и... Съответно, тази вечер минаваме от там през пещер, фонтани гледаме някаква балерина танцува там на водата на световното шоу и се викам, мале, какво нас А тук това е супер яко. Ти е от ли сте? Да, защо? Да. А, това има връзка с Европейска столица на културата? Може би, нямам си идея дали има връзка с Европейска столица на културата, защото съм прикален от понеделник до петък да съм в университета и да не мисля за това. Да. Не съм от хората, които организират събития, свързани с. Културна столица на Европа и някакви е такива неща. А Защо е имало такива неща да. и преди Повдив да стане културна столица преди изобщо да го избират за културна столица на Европа или на света беше? На Европа, нали така? За сега. За сега. <сък> не е било обръщано внимание, просто в момента 2019 и хората си мислят, че като ведушва време, годината, в която вече Повдив е културна столица на Европа и сега ще си мислят, че всичко е много, как да ви кажа, много грациозно и преекспонират всичко, което не е точно така. Какво учите? Това няма значение. А как се казвате? И това ли няма? Ами, казвам се Тони. Добре, Тони. Малкото им мисля, че ви стига. От един фрийрънър, no. който само малкото си има каза, към секунди внимание за чужденците, защото за някой винаги стои въпроса да не се изложим пред чужденците. <късълнително> так, може ли да ви питам за радиото? Да, In the dark, yeah. how do you find it? Yes. Uh, what do you think about it? Die sind Wunderbar. Ето е, тук. Ве, ме, ме, за зи, от английски минахме от, на немски. От, а, един от, от, впечатлен берлинчанин, да, който, който беше с своята съпруга и с двете си деца, наистина се забавляваха. Впрочем, тази интеракция между зрител и произведение на изкуството е нещо ключово за съвременното изкуство. Ето как, докато аз самата разсъждавах на глас, един от останалите зрители като мен, се участва в разбирането на това, което виждаме. Вие, стар, само когато застанеш в червената точка, това нещо започва да свети и да те осветява. А как го разбираш това с точката, не е ясно. А как може да му хрумне на човек, че трябва да встъпи в тая точка, не е ясно. Трябва да е... Аз... Любопитен. Трябва да, да, да, да търси крайна сметка, е тръгнал да разглежда и някак съвременното изкуство търси тази комуникация с човека, карани ли съвременното изкуство, в крайна сметка по-скоро провокира да се участваме в процесите, а не както сме свикнали в музейната среда да гледаме. Картините са съкровища, до които нямаме достъп, так му напротив съвременното изкуство и, и тази работа може би е някакъв такъв опит за коментар върху тези проблеми. А, ето един съучастник, който аз реших, че е изкуствовед оказа се. Браво, Той е категорично супер. отказа да, да се припознае като изкуствовед. А, едно езеро в зелено, тревожна музика, фенери, от които се провесва нещо като шапка на магиосници, Uh, всеки момент човек очаква призрачната балерина в uh, центъра на uh, езерото, фунтани. на пещите фунтани, да се окаже излитаща вещица или нещо такова. Uh, още секунди от впечатленията ми в тази нощна разходка в парка са светлинните обекти. <съква> Ако се научиш, ще върху тук или тук или в първи момент. До сега. Сега да моля. да го да Отиваме, приближаваме се към поредната светеща и говореща топка. Този път птичите звуци, чуроликането на птици е заменено с звуци, които ни вкарват по-скоро в някакво космическо или технологично пространство на високите технологии или даже след техниката. Технологичното, високотехнологичното бъдеще. Приключваме разговора с, с Емил Мирашчиев. Освен този петък и тази събота, които вече отминаха, какво се случва с фестивала LUMIX? Еми, аз като гледам реакциите явно страшно много им на хората и ще направим всичко възможно да той да продължи. Аз надявам и а, община Повдив в бъдещия културен календар. Някакси да го препознае това събитие и то да стане традиционно. И на двете си места, и в... На Пъпа на Пловдив и в Столипин. А, такива проекти нямат ограничения, те могат да бъдат мобилни и могат навсякъде да осмислят различни пространства, както сега осмислимцата с милната градина. Може би другия път да е Лута, може би да е гребна база, може би да е където и да е. Смисълът той може да е мобилен, така че за нас е важно също да, да има една децентрализация на културата. Тя да отива и в кварталите и така нататък. Той беше и така и замислено в началото, но. Но... No. <laughs> Ще видим. Всичко uh, е въпрос на но. No. Uh, uh, едно отворено но no за финал. Благодаря на Емил Ми... Мирещиев.